A HARMINCADIK FEJEZET Mikor pedig Ráhel látta, hogy terméketlen, irégykedni kezdett a nővérére, és mondta a férjének, adj nekem gyermekeket, különben meghalok. Jákob megharagudott, és válaszolta, vajon Isten helyettese vagyok én, aki megfosztottalak téged a mély gyümölcsétől? Erre ő mondta, íme, itt van a szolgálóm, Bilha, menj be hozzá, hogy a térdemen szüljön, és ő belőle nekem is legyenek gyermekeim. És odaadta neki a szolgálóját, Bilhát feleségül. Ő, miután bement hozzá Jákob, fogant és fiút szült. És mondta Ráhel, ítéletet tett nekem Isten, és meghallgatta az én szavamat is, és fiút adott nekem. És ezért Elnevezte őt Dánnak. Ráhel szolgálója Bilha ismét fogant, és másik fiút szült Jákobnak. És Ráhel így szólt, Isten harcait kellett megharcolnom a nővéremmel, és győztem. És elnevezte őt Neftalinak. Amikor Lea látta, hogy nem szült több gyermeket, vette a szolgálóját, szilpát, és feleségül adta Jákobnak. Ő fiút szült Jakobnak, és mondta Lea, Szerencsésen, és ezért nevezte őt Gádnak. Lea szolgálója, Szilpa, másik fiút is szült Jákobnak, és Lea mondta, A boldogságomért, mert boldognak mondanak engem majd az asszonyok. Emiatt nevezte őt Ásérnek. Kiment pedig Rúben a buza aratás idején, és a mezőn mandragórákat talált, melyeket elhozott anyjának Leának. És mondta Ráhel, adj nekem is a fiad mandragóráiból. Ő válaszolta, kevés neked, hogy a férjemet elvetted, még a fiam mandragóráit is el akarod venni? Ráhel szólt, aludjon hát veled ezen az éjszakán a fiad mandragóráiért. És amikor este Jákob megjött a mezőről, Lea eléje ment, és azt mondta, Hozzám jöjj be, mivel fiam mandragóráit adtam, érted. És azon az éjszakán vele aludt. És meghallgatta Isten Leát és fogant, és megszülte Jákobnak az ötödik fiút. És szólt, Isten megjutalmazott, mivel a szolgálómat odaadtam a férjemnek, és elnevezte őt Iszakárnak. Lea ismét fogant, és megszülte Jakobnak a hatodik fiút, és szólt, Isten jó ajándékkal ajándékozott meg engem, most már meg fog becsülni a férjem, mivel hat fiút szültem neki, és ezért elnevezte őt Zebulonnak. Ő utána a Dína nevű Leányt szülte. Isten megemlékezett Ráherről is, meghallgatta őt Isten, és megnyitotta a méhét. Ő fogant, és fiút szült, mondván, elvette az Úr az én szégyenemet. És Józsefnek nevezte őt, mondván, adjon nekem az Úr még egy fiút hozzá. Miután József megszületett, mondta Jákob lábánnak, Bocsáss el, hogy visszatérjek a hazámba és a földemre. Add ki a feleségeimet és gyermekeimet, akikért szolgáltam neked, hogy elmehessek. Te ismered a szolgálatot, amelyel szolgáltalak téged. Szólt hozzá lábán, találjak kegyelmet a szemedben. Jövendőlésből tudtam meg, hogy miattad áldott meg engem az Isten. Határozd meg a béredet. Mit adjak neked? Erre ő válaszolta, Jól tudod, hogyan szolgáltam neked, És mennyire megsokasodtak nyájaid a kezeim között. Kevesed volt, mielőtt hozzád jöttem, És most megsokasodott nagyon, És megáldott téged az Úr a jövetelemért. Most pedig, amikor a saját házamról is gondoskodom, és mondta lábán, mit adjak neked? Erre ő szólt, ne adj nekem semmit. Ha megteszed, amit kérek, ismét legeltetni, és őrizni fogom jószágaidat. Ma körbejárom összes nyájadat, és különíts el minden tarka és jó jószágot. És ami feketés a juhok között, és tarka és petyes a kecskék között, az legyen az én bérem. És válaszolni fog nekem holnap az én igazságom. Ha majd jössz, és ellenőrzöd a béremet, mindaz, ami nem lesz tarka és petyes a kecskés között, és nem lesz feketés a bárányok között, tolvajlásról vádoljon engem. Mondta neki lábán, tetszik nekem, amit kérsz. És elkülönített még azon a napon minden csikos kecskebakot, tarka és petyes anyakecskét, mindet, amiben volt fehér szín, és minden feketét a bárányok közül, és fiai kezére adta őket. És három napi járóföld távolságra elvitte azokat Jákobtól, aki lábán többi juhát és kecskéjét legeltette. Fogott tehát Jákob zöldelő nyárfa, mandula és platán veszőket, és részben lehámozta azokat úgy, hogy ahol levette a héjat, előtűnt a fehérség. És elhelyezte a részben lehámozott veszőket a vájukba, ahova a vizet öntötték, hogy amikor inni jönnek a nyájak, a szemük előtt legyenek a veszők, és azokra nézve foganjanak történt, hogy a nyájak a párosodás hevében a vesszőket nézték, és csikos, és tarka, és pöttyös kicsinyeket ellettek. A hím bárányokat Jákob elkülönítette, és az állatoknak a tekintetét ismét a csikosra és a feketére irányította. Külön nyájakat állított magának össze, és nem keverte őket, Lábán nyájaihoz. Valahányszor tehát az erős jószág üzekedni kezdett, Jákob a veszőket vesszőket a váljukba tette a jószág szeme elé, hogy azokat szemlélve fogadjanak. Amikor pedig a gyengébb üzekedett, nem tette oda őket. Így tehát a gyengébb Lábánnak jutott, az erős pedig Jákobé lett. Szerfölött meggazdagodott az ember. Sok nyája, szolgálója, szolgája, tevéje és szamara volt.